Ciutat web. Navega a través dels racons més autèntics de la xarxa. Amb Lluís Pancorbo. Bon dia. Hola, bon dia. Com han anat aquestes vacances de Les vacances santa? Les sempre van bé. <ríe> Taxatiu. <ríe> Taxatiu. Sempre van bé, però ja no hi ha vacances. No, que, bueno, la setmana que ve, dilluns, hi ha festa, no? Ah, sí? La setmana que ve no l'altra, no? El dia 1 de maig. sí, l'1 de maig, sí, sí. No seran tantes vacances, però també ens agradarà. Un dia de festa sempre bueno. sempre és d'agrair. I suposo que amb tot aquest temps de vacances, potser, no sé, deu haver tingut temps de navegar una estoneta, de buscar trastos... I invents, i coses inútils, bé, per variar una mica. <ríe> per alimentar la meva vida. Sí. Sí, home, he fet, he fet els deures. he fet els és que també aquests últims dies doncs, la web no està bollant, no surten aquestes novetats que tots ens tenen acostumats, però alguna cosa hi ja, alguna cosa hi ha. Ja. Doncs comencem. Vinga. Uh, si jo te digués un desig... Tu no, perquè ja, ja, no, no, ja has llegit No, no, no, no prefer, escabet, perquè em fa gràcia, perquè els ulls no ho senten, però quan <laughs> vas explicar una cosa fas una cara de, de misteri, <laughs> que a mi fa molta gràcia. No, no, no ho he llegit, no ho, he llegit vale. no ho veig, eh? Bueno, doncs, uh, si, si et demanés un desitge a tu, poder a la primera o l'enganxaríem, però poder a la, a les, a la tercera o la quarta sí. Ho he, he de dir, un desitge? A veure, digues alguna ser... no, cosa, no sé. És que així és de cop. A veure, no és que te toqui la loteria, eh? No, no és? No. Doncs això ja descartem, No doncs seria algun, alguna cosa que fes que jo no hagués de fer res, per exemple. Anem ben encaminats. Anem ben encaminats. Anem ben encaminats. No sé en quin sentit, en sentit, uh, no sé, em ve al cap neteja o, o, o desplaçaments, en ve el cap la, la càpsula hoi que, que no hagis d'aparcar el cotxe. Home, això seria un invent revolucionari. Revolucionari. Llàstima que encara no s'hagi fet. Però, en fi. No, doncs mira, això és LG, aquella mare, aquella... que... Mm? Mm, aquella empresa coreana ha tret la primera rentadora que, a més de rentar, Ai. planxa. Que bé. Ara que es repica tambores i... Bueno, i ja. brr, brr, brr, aquells que no tenim encara i que, per <ríe> si no, no els posem. Però algun dia els tindrem? Algun, algun dia. Algun dia Doncs sí, sí, ha tret un, un aparato, és una, és una rentadora que quan acaba el seu procés de, normal de neteja s'està uns 20-25 minuts, tiren una, tiren, desprenen una mena de vapor que lo que fa és que les, les, la, la roba don sortir sortir no arrugada. Vols di, sense cap arruga. Home, jo crec, jo crec... Alguna alguna segur que et sap cola. És com aquell típic anunci dels dòquers de fa anys, sí. Que sortia i el tio se'ls posava directament. No, jo he tingut dòquers i surten arrogats. Confirmat. Confirmat. No, em costa de creure, perquè, clar, tenir allò el tambor a dintre, està tot refregat, el mitjà dintre la butxaca de, del pantaló, i dius, bueno, costa de creure, però, en fi... Jo, si m'ho dius doncs tu, sí. m'ho crec, eh? Sí, sí. Doncs sortirà eh, cap a mitjans d'any i tindrà un preu d'uns 1.500 euros. Encara? Encara. En fi. Sí, sí. Si, si realment funciona. Sí. Home, més barato que, que tindre una filipina a les 24 hores del dia. <ríe> també. Però el que té tenir una persona que et fa cilòmetre si és que part de melançar també fredo a les terres. <ríe> també. I treu la pols. Bueno, aquest, aquest dos el tallarem després. Sí, després l'editarem, <ríe> <anem>, no? <ríe> Molt bé. Llàstima que estiguem en directe. Ui! L'hem cagat. Però, en fi, més coses. <ríe> més coses. Eh... Uh... Van parlar, hem parlat molts dies d'aquelles maletes que se segueixen Tenim aquell kit de l'aeroport doncs en aquell kit s'afegeix un sí, nou hauríem de recordar com anem ara nosaltres a l'aeroport perquè hi anem és... amb una... bueno, primer Trac anem paper... amb un trailer per portar-ho tot sí. <laughs> llavors portem posat a sobre un inhibidor de d'ones de, de, de refide que és un tall de paper de plata que s'embolica al cap ens està seguint la nostra maleta <laughs> Sí? que a més tenim una maleta de mà que, quan ens la roben desprèn unes descarres elèctriques i el portàtil que a més a més crida el portàtil que crida en fi. <ríe> am, am, amb els sensors aquells oculars doncs això s'hi afegeix un nou, el, el nou amiguito de l'aeroporto que és el FidoVac que això què és? Bueno, és una maleta que seguiria el, el mateix concepte que la maleta que et segueix que, que et vas seguint a tu per localització però aquesta han fet un pas més enllà és que la maleta porta està tota forrada de, com si fos una mena de, de pèls de gos, té cua, té cua, i et segueix i et borda. I <ríe> que ven coses a dins, fa de maleta també. Sí, sí, fa, és un gos. fa les seves funcions de maleta, però em es porta un reconeixedor de, de veu, i et segueix i et borda, i, i quan tu li dius maleta jau, ella... <ríe> també jau. També jau. Vull dir, estic veient una fotografia d'aquesta maleta i allò d'una cua és una... no sembla una cua tampoc sembla un, un bon Bueno, però té peles, no cua Jo diria que és una cua Però és, és que sembla molt sòlida per ser una És cua. que poc digital encara no el tinc animat però... ah. <laughs> Jo suposo que sí Molt bé, molt maca Molt útil també I borda Sí, borda. Segueix el, fa ja, realment, i Home, para és, quan li dius i tot això. Oh, suposo que a mesura que vas fent viatges ell et va confiança. No crec, no crec que encara que hagi la maleta aquesta per, per la gent cega, però, però bueno, tot arribarà. Però bé, tot arriba. Molt bé, m'agrada perquè el que passa quan anem a l'aeroport és que som completament personatges anònims, ningú ens mirarà, ningú es fixarà en nosaltres. Una altra peculiaritat que té la maleta... És que si te, si, si, te, si, te la, si te la roben, també lladra, eh? També lladra. I, i fot allò un bueno. bon... Descàrregues també, però... No, no, descàrregues no, no perquè el gos no pot fer-ho. Però... Mossega, però... lladrà, mossega. mossega. Mossega? Home, jo no li vist boca a la maleta. S'obre. Mm. En fi, graciosa és, almenys. Sí. Més cosetes? Va, més cosetes també, relacionades amb, amb la maleta, i això no ens, no ens suposarà un gran... Un, un, una gran despesa per espai. Ho hem dit quan valia la maleta Fido? No, no, no, no, ho, no diu. ho diu. Eh, no ho diu. És, és un projecte de Samsung Itàlia que és el que està treballant. Tic. Tampoc me la vull comprar. Eh? No, Era tinc quasi portes al gos. Sí, que, un... que vagis tirant del Exacte, carro. Exacte, que estiri un, carret, un carrito i ja està. Bé, bueno, doncs, relacionat amb això de les maletes tenim un petit aparell que serà molt útil per molta gent que és, aquest parell s'enganxa a la maleta i et diu el que pesa la maleta. Molt bé, molt útil per estar al vi. Home, te'n vas al típic avió de Ryanair que posa la maleta pesa dos grams i més i sembla que portis el sogre a dintre porta 400 quilos i te'n poden embarcar 10. <ríe> amb qual Bueno. no és molt clar, però en fi, que a vegades passa dos grams et compren un suplement, i en fi, fa molta gràcia, no? perquè tu vas a persones i portes una bossa i pesa massa i et diuen, no, no, no tu no pots portar aquesta bossa i has d'anar a buscar una bossa, a mi m'ha passat i repartir les coses en dues bosses i passar una amb cada bossa i, i, i és una cosa que no entenc que no sí, tinc. fa de burro, fa de burro. <ríe> perquè <ríe> de burro. jo m'he fet boja buscant una bossa a l'aeroport eh? bueno, a mi m'ha passat de dir-me no, és que la maleta pesa massa i porto amb bosses de plàstic Sembla que sortia del caprago <ríe> I és verídic, eh? De cap de mà, oi? Sí, sí equipatge de mà. Molt trempats, també. Sí. Molt bé. Eh... Bueno, això. això té un preu d'uns 200 do... 200, eur... do... Perdona, 200 dòlars, que al canvi són uns 170 euros per ai per ai, i és això, una mena de pantalleta, un LCD, que es connecta, s'enganxa a, a, a la maleta, a l'LCD que et pot venir, pot venir en diferents colors, perquè lliguim la maleta, i allà et posa doncs, el, peu, el, el pes que té, que té la maleta en aquell moment. I t'evita qual... coses tan com haver d'anar amb les bosses del Caprabo i l'equipatge també com... Han passat a certes persones. Amb aquella posició que tu adoptes davant del, del mostrador de facturació d'aguantar la maleta com si no pasés. pesés. <ríe> eh? Pesa 40 quilos tu s'ha tallat amb allò imperterri... L'aixecaré la, una mica mentre la pesen, que no sí. noti. Ai, no n'aniré en pas enlloc no, així. Eh? No, no, perquè imagina't... A... <ríe> Perquè estem aguantant la maleta amb un trast o un ganjat al cap. Més coses. Va, més coses. Va, relacionades amb els viatges. Vinc molt viatger avui. Molt bé. No has viatjat aquesta Setmana Santa? No. No has, no has posat en pràctim? No has agafat està, cap avió? Estàs buscant tot això? No has tingut temps. No he tingut temps? Doncs vinga, relacionat amb viatges. Relacionat amb viatges. Què passa quan, ja anem? Bueno, quan ja anem a molts dies fora, No tenim molta roba, però ens en podríem endur menys si tinguéssim alguna cosa per rentar? Roba. Que no que no sigui utilitzar el servei que té a l'hotel i que et foten una clavada, que el, el pot de, de, de Dash va de a, Dash. a 40 euros. Una rentadureta. Una rentadureta. Doncs una rentadora de mà. Bé, sembla, i ho dic en, en sèrio, veig la fotografia i la veig al revés, però sembla una batidora. Sí, sembla una batidora, però ja en principi, poses la... Eh, és, com, és, és, eh, és com una mena de, de portàtil, per entendre's, que llavors es desplega tot i et queda tota tot una, tot una cavitat i ella posa la roba, suposo que el dash... <ríe> I una manivela i vas... I una, no, no, no, és, és elèctrica. elèctrica. És elèctrica. Sí, sí. Va amb bateries. Van bateries. Llavors et passen la factura de la, de la, del consum elèctric de l'hotel i ja... Va, igual, porta-m'ho a Sí, millor tu que m'ho portes planxa Perquè suposo que no planxa, perquè esclar... No, no, fins a aquest punt no. Home, hi ha l'opció, passa que... De pagarem... l'hotel. <ríe> de facturar la, la, la rentadora aquesta de la IG. Però clar, ens passarem de quilos, eh? Potser ens sortirà una mica millor pagar una mica perquè ens planxin a, a l'hotel. Anem d'aquí, de deixar en fi. Mm. Oh, és barat, barato, eh? 70, 70 dòlars. No, però està molt bé. La veritat és que sí. Tot i que t'ho dir una cosa. als viatges, més que emportar-te molta roba perquè, perquè clar, perquè t'embrotiràs, t'emportes molta roba que no fa servir. Sí, sí, sí. Per si de cas. perquè I si plou? I si neva? I si no tinc ganes de posar-me això i tinc ganes de posar-me això altre? I si fa fred? I per això amb aquelles... Que una bossa per dos dies és el mateix que una bossa per una setmana. I per, això, i per això va la gent va tant al Carib. Perquè t'endús, estàs 12 dies, endús 12 banyadors. <ríe> o quatre. O quatre, sí, perquè pots fer... O, o un, eh? <ríe> perquè és clar. O... I ja ha sortit posats ja des de casa. Ja el portem posat a sota. Plei gener, surts de, surts de casa amb guanyador. I l'anorac. I, I ja quan arribes allà, te treus l'anorac... Tal vens. Te'l vens. Per i veï. Per i veï, exacte. Més cosetes. Va, més coses. Uh, una, una mena de concepte, producte tot estrany, que encara no sé ni preu ni, ni com funciona ni res, però és molt prometedor. Ens explicaràs alguna cosa amb sí, sí, això? Perquè... Sí, sí, ho explicaré tranquils. Es diu Heavenly Rain. I és, eh, s'adapta a al que seria la nostra dutxa i ens fa eh, com una mena de núvol que plou. Oh, que bonic! I tu te dutxes sota la pluja. Molt bonic. Molt, sí, sí. per això en té? Ja sé que no saps gaire esquerres, <laughs> però... Si M'ha caigut el bols. Què No tindrà, no, se suposa? No, perquè, esclar, a mi, mi d'una dutxa m'agrada que tingui pressió. Però no en tindrà. No m se que, jo m'imagino que és per crear un ambient, no? Potser més aviat. Eh? No, no, de fet, a veure, la, la, la, la notícia és que és per dutxar-te amb, amb, amb aigua Però... de pluja. Val. Amb aigua de pluja, entre cometes. Però eh? és el que diu ella, si Però no pressió... de presió... o de quatre gotetes? Exacte. No, no sé si tens un d'això... Un regulador. Un... De un regulador. De quatre gotes, xiribiri... <ríeix> Exacte. Tormenta. Tormenta. Doncs, Ho estan això. desenvolupant. Ho estan. Eh? Ho estan desenvolupant. Però vaja, i... us, que és molt xulo perquè et creies el núvol a dalt, eh? I jo, com que sóc un tio alt, me quedaria el núvol a l'estada <laughs> del pit, no? <laughs> Seria boira, després. No sé. Et tutxaries amb la boira, això. Sempre acabaria amb el cabell sec. <laughs> Teniu encara més coses? Va, més coses. I ara et porto també relacionat amb això una cosa pel lavabo. Molt bé, molt bé, ens agrada. Ara... Si tinguéssim efectes de so, faríem uns aplaudiments. Però els farí jo. No, jo farí una cadena d'aquelles de... Prrr. Bé, farem uns aplaudiments. Molt bé. Molt bé. Es diu Glow, Que ja el nom ja... Ja dóna ganes de comprar-ho. Sí. I això seria lo que és una tassa de vàter, però amb la peculiaritat de que és d'aquelles que... Saps eh, aquells productes que quan els tens a la llum natural i llavors els portes a un lloc fosc es tornen verds fosforescents, mm. doncs és el mateix. Estem parlant d'una tassa de vàter fosforito. Fosforito, sí. L'avantatge que tens, t'aixeques pel vespre Ai, i tens allà, sí. entres a la vau, i aquella tassa de vàter verda... I no has d'encendre el llum, perquè quan has d'encendre llums llum mi hem, hemigenit... I a més, imagina't, eh, si tens el típic extractor, que l'enxufes, enxufes la llum i... Uuuh, comença allò, és impossible, ja hem de dormir. Ja no tornes a dormir. <susurra> T'aguantes el pipí sis hores, si oh, fa falta. quin dolor. <susurra> Doncs Potiglow, uh, uh, 20 preu, dòlars. 20 dòlars anava a dir, està preu assequible. Està, està molt bé. Això ho podem trobar, ho podem comprar? Per internet. Jo l'he trobat amb una web que es diu magicandnoveltees.com i allà doncs, podeu fer, comprar per internet i us arribaria. Doncs un invent molt útil d'aquells que preguntes com és, que no se li ha algú abans, com perquè com la, tecnologia, la, tecnologia la tecnologia existia des de que a mi em donaven cromos a les patates. Amb el blanc i blu. Amb el blanc i blu. <ríe> No està al rànquing, el Blanc i Blu, però només perquè no és tecnològic, perquè si no... No, no. Hi hauria exacte. de ser. Sí. Bueno, que encara no m'he robat el número 1, eh? No, però com, com que no funcionen piles. Oh, jo encara no l'he mirat, però seria una sorpresa trobar Blanc i Blu. <laughs> seria una sorpresa per, per tothom, em sembla. Sobretot era útil, el Blanc i Blu tenia això, tenia molt útil. Aquella, aquella, aquella simulació de mocs. <laughs> És que quina idea més absurda. Eh? Sí, sí, però... Sí, però qui no va tenir blandiblu? diguels i tonto, els del joc i preciosi... Sí, sí, que es van... Sí, sí, no, va tenir molt d'èxit. No, no vull saber per què, però bé. Tu tenies? I tant, si sí, tenia. Doncs ja està, ja tant, saps per tenia, què. Però no vaig entendre mai el per què tenia Blandi Blup, tot i que m'ho passava superbé. I no, i la veritat és que, a més, aquella olor que tenia tan ferragosa que no me l'he tret de sobre. Eh? Però sí, sí, en tenia. I en volia, més a més. No sé si tenia alguna espècie de substància. Que creava addicció. Eh? Segurament era aquella olor que hi van posar. Potser s'haurien d'analitzar els Blandi Blups. Sí, sí, jo crec que trobarien alguna cosa xunga. Addictiva, segur. Número 7. Número 7 del rànquing. Vam fer el número 8 la setmana passada, crec, o fa dues setmanes, perquè recordo que fa poc vam... hi va haver algun fa, dia... festa. Ah, no, doncs... doncs bé, fa, fa dues setmanes. Sí, vam dir que no vam fer res. Bueno, el número 7 és la videoconsola Atari. La primera que va sortir, l'any 77. Aquella que anàvem... Eh, mira, l'altre dia vaig veure un, un documental sobre el món del videojoc. I jo també el vaig veure. Ah sobretari, sí, i els seus sí. orígens en aquell garatge. Molt xulo. I amb el tenis aquell que van fer. Sí, sí, sí que era un... Que, que, que, que hi un home que és que... Es veu, es veu que el joc és una còpia, entre cometes, el, el ponc. Mm. Parlaríem del pong, que és el joc aquell de, de les dos... Eh, Ve dos ratlles, una dos rodona. Ratlles, una rodona i, i una. Vale? Que fa poc vaig veure aquest mateix pong que uns estudiants, no sembla que són alemanys, sí, aquest... l'han implementat mecànicament. I el Pong no és també aquell del Pong d'aquells del Pong del Dolor, que, que van escoltar-nos sí, sí, algun dia, també? Sí, sí, sí, però a més a més d'això, el Pong està fet, amb, està fet amb, amb mecànic, vull dir, quan tires la bola és una bola que... que va cap allà. Molt bé. Sí, sí. És que és un joc també molt entretingut, la veritat. Sí. Doncs es veu que aquesta gent d'Atari, tornant al tema, eh, el seu primer joc, que va ser el Pong, és una... És un és un plagio, entre comilles, d'un matemàtic eh, també americà que els, hi, els hi va aportar una, una demanda durant anys, anys i anys i anys. Doncs aquesta gent doncs, va treure aquesta, aquesta primera consola d'entreteniment de, de, paral·logar amb un preu assequible, amb la, amb la possibilitat d'anar a funcionar amb cartutxos i cada cartutxo tenia un joc, mm. i doncs, va ser un boom. Es va fer es va fer d'or amb, amb aquest joc, tothom en volia un. Que ara te'l te poses al joc i dius, Mare Déu Senyor. Però en sí, aquell moment... Però llavors, i amb totes les versions de Pong que hi havia, de, no ho sé, de, com, més raquetes, jugar a dobles, després tots aquests de... de ja t'ho de rajoles, de trencar rajoles, també amb boletes, i jo tenia un kit complet de, de tot de... <laughs> Ralletes i boletes i coses que apareixien i desapareixien, la meva primera consola. Molt bé, doncs el reportatge durava dues hores, o sigui que després de tarda hi van passar moltíssimes altres coses, que, sí, sí. No, que no fa falta que, que, que expliquem avui, potser si, si va avançant i treuen alguna altra cosa en aquest rànquing, cosa que dubto, perquè estem al número 7. Sí. Ara va al 6 ja. Ara va al 6, però em sembla que no el direm, eh, que no, Jordi? O oh, sí. Encara sí? tenim temps. Sí? sí? Molt bé, va, doncs número 6, sessió doble avui. Va, el número 6 eh, és el telèfon Motorola Startac. Aquell primer telèfon que va treure a Motorola, que, que s'obria en forma de conxa, mm -hmm. doncs aquell primer telèfon, que anava amb aquella antena que sortia... A, a, a aquest, a aquest telèfon encara hi ha gent que, que l'utilitzava. Sí, t'anava a dir, és un telèfon que, que no, no té aquella forma de telèfon enorme de 22 onces. <ríe> no, aquest va que, a ser un que dels primers. Que ensenyaven fa molt de temps. I aquest, la, la, la possibilitat d'aquest és que els, els primers models d'aquest start-up la... ara quan tu penses a un... un telèfon mòbil el més normal és dir bueno, com, a mínim, com a mínim tenia aquella pantalleta LCD amb ¿vale? panta... a... tant com a pantalla LCD aquella... aquella pantalla de cristal líquid, gris i amb aquelles, amb aquelles... Amb aquelles lletres que eren de color negre ¿no? doncs aquella peculiaritat és que els primers models sortien amb... com si fossin leds vermells quan el número mm -hmm. sortien amb... amb pius vermells, no, no era un LCD Ani. 96 estem, estem pròxims en estem, el temps, però bé, pròxims. a la manera com avança la tecnologia, això pot ser la prehistòria, també, fins i tot. Lluís, la setmana que ve parlem de més coses, parlem del número 5, ni del número 4, si fa falta, i de més aeroports i més lavàbos, també si convé. No sé si en trobarem més, però bueno, l'esforç es fa. Molt bé, fins llavors que vagi bé. Vinga.